И третата идея последната продължение – християнската мъдрост. Когато Бог види, че не желаем земни блага, тогава Той не позволява да се ползваме от тях, защото тогава ние ги владеем. Значи, както виждате, Бог не е против благата, а против невежеството. Затова има суфи, които имат цели замъци, обяснявал съм ми, но те са непривързани. Той знае, че този замък не е негов, че той се е на Бога и той живее в Бога, а не в замъка. О, не е случай, дето ви разказах за богатия суфи, дето пак ще го кажа накратко. Отишли двама, двама трима ученици при един суфи да ги учи, но като видяли в палат живее, колко е богат и казали «Тос не може да ни бъде учител, той живее в разкош и така нататък» отишли при един беден суфи в една малка каштурка и казали, искаме ти да бъдеш наш учител, защото другия не може. Казва, греши ти, той е истински учител, аз не съм. Защото непривързания и непривързан. Както и оня случай, когато един ученик отишъл при богатия суфи, мисля, че се казваше Джунаит, и поискал да говорят за истината и така нататък, и Джунаит му казал, добре, Напускам и замъка, напускам и тръгвам и да търсим истината. След 100-200 крачки ученика казал, извинявай, забравих си чашата за просия, искам да се върна. Суфи му казал, аз забраех целия замък ти е една чаша. С тебе няма да търсим истината и го оставил. Значи Суфи е привързан. Суфи това е тайното знание и думата Суфи означава чистота. Това е тайната традиция на суфите, тайното предаване на тези неща. Суфи означава чистота и точно това е тайното знание, но пак казвам, не е лесно да се разбере тази дума, защото учителя казва, това не е дума от този свят. Така. Бог можеш да го почетеш само с духовния си и правилния живот. Не храни връжда към някой човек, защото молитвата ти винаги ще отслабва. Победи себе си и ще победиш дявола. Без любовта от нито една добродетел няма полза. Всичко е от Бога. Той допуска да боледуваме и Той ни е обкръжил с лечебните способи. Не виното, а порочната воля произвежда пиянството. Целителното лечение и средствата ни се изпращат от Бога. Ако Бог не ги изпрати, каквито и лекарства да са, колкото и да са скъпи и да се наричат ликуващи, ако Бог не ги докосне, няма изцеление. Докосне ли ги Бог, значи Той е позволил. Тогава и елементарна билка, дори и да няма тези лечебни свойства, тя вече ще действа, както он е случай с учителя. Когато един ходил при лекари, какви ли не рецепти, и накрая учителя му казал, зими там малко зехтин, така служи си, той даже не може да повярва, бе каза, нямам учителю зехтин. Зими имам бълда, знаете кой е. И го излекувал с, защото няма значение средството, а твоята вяра и любов към учителя. Учителя може да вложи силата си във всяко нещо. А когато ти не си готов, каквито и лекарства да са, така, между другото. Любов, въздържание и молитва. Без тях е невъзможно непрестанно да пребиваваш в Бога. Чистия живот, това е огаждането на Бога. Значи всеки може да провери на хора ли угажда, на някакво общество ли, на света ли или на Бога. Истинското угаждане е угаждане на Бога и това е правилният живот. Има мир по-лош от войната. Преди време го обясних, само за кратко ще го загадна. Хераклит го казва. Мира е по-лош от войната, защото ражда застой, а застоя ражда демони. Войната идва да събуди мисълта на човека, да ги научи как да ценят мира, да влязат правилно в него и следреми, когато го постигнат, войната и мира няма да ги развалят. Т.е. обикновеният живот, въобще човешкият живот няма да може да развали човека, който е постигнал правилен опит и истински мир. Доброто може да съществува без зло, но злото не може да съществува без доброто. Никой не може да попречи на Божията помощ. Нито хора, нито демони. Пречка може да бъде само човешкото безверие и самия човек. Благия Бог оставя демоните да действат за известно време срещу нас, докато си изработим чистите духовни качества, които са необходими за небесния живот. Спомням си даже евангелски, много пъти се е отчаивал, би каза, Господи, кой ма довели в тъз пустиня, дявола ли ти ли, пак отчаяние? това е път, през който се минава, докато укрепниш, така Бог израства чрез падане във вя... вярата, падане във волята, но след много падане с любов към Бога, накрая Бог израства правилно в човек. Когато вежливостта е светска, тя погубва простотата. Молете се и не се вълнувайте от сухотата на своите молитви, но чакайте търпение Бога. Това, което най-много безпокои демоните, е постоянната молитва. Това е най-голямата тревога за тях. Молитвата е по-висше творчество от всички видове изкуства и науки. повише творчество от всички видове изкуства и науки. Смирението е самоунищожението на гордостта. Ако вие, светските хора, казва един монах, осъзнаете опасностите, сред които живеете, щяхте да се молите 10 пъти повече от нас, монастите. Ако ти се молиш много, но си осъдителен, ще дойде ден, ще кажеш Бог май не чува молитвите ми. Осъдителният човек, критикуващия човек посяга на великия план на Бога, защото навсякъде действа Бог в целия свят. Примерно да критикуваш исляма и тероризма значи да критикуваш земетресението и наводнението. Никаква логика. Бог пак ще действа, защото Той позволява. Той знае къде и какво да позволява. В момента на най-малката критика, не е забележка критика, ти вече се изпъждаш. Твоите молитви стават слаби. Затова трябва да знаеш коя е критика и коя е забележка. Смирението е особен дар Божий, който осмисля живота. Всяко изкушение изпращай, с добри помисли Бог винаги знае мерката на твоите сили ако ние се съблазняваме това означава, че злото не се намира вън от нас то е вътре в нас дявола обладава не сила, а злоба Бог обладава силата Човекът на истинската любов не осъжда враговете си, когато са попаднали в нещастие. Тук случката, която ви разказах за един монах, пак ще я повторя, много се болих, много се молих Бог да ме изцели, но Той ни чу молитвата ми. И аз разбрах, че изцелението няма да е в моя полза. Ако не можем да понесем скръпта, не сме се предали на Божията воля. В смирението е скрита най висшата мъдрост. На когото не е дадено да учи, а Той учи. Той оскърбява Божията воля. Христос се е посветил на Бога, а не на света и на обществото. И за това той се завръща в Бога. Единствения начин да бъда сигурен в себе си е да бъда достатъчно сигурен в Тебе, Господи. Извън Бога всички ние сме повърхностни и враждебни. Тялото е глухонямо, душата е чуваща. Трябва свободна воля, за да се починиш на Бога, Иначе не се починава, иначе не се подчиняваш, а само понасеш. Искам да кажа, Свободната воля е дадена да, из, да избереш твърдо Бога. Съзнателно да се подчиниш и смириш, а не да понасяш и да мислиш, че, си, че имаш правилен избор. Сега искат да разпънат. А, хората са умяха да разпънат Словото. Сега искат да разпънат и мълчанието му. Молитвата е по-важна от нашето дишане. Ако ти имаш любов, грехът не би съществувал. Говорим за истинска любов, която не е, разбира се, човешка любов. Без страданието истината не би живяла. Нищо земно не може да постигне Бога. Царството Божие е нещо чисто духовно. Това духовно царство се постига само чрез Духа. Целта на живота е да станеш чист и ясен Дух в себе си. Ще обясня. Когато човек напълно овладее себе си, той става дух. Това беше за днес. Следваща лекция на 7 юни.